Валентина повернулась до Володки. «Слухай, Володзю, а як він точно казав? Таки ви, чи якось не так?» «Та якось ніби й не так, пригадала Володимира. Може, він казав «ворей, суко!» От саме так він і казав, не ви, а ворей. Це ще гірше, мабуть, дуже якесь паскудне слово. Валентина не просто сміялася, а іржала, ржала, як поранений кінь. Олег теж витирав сльози, навіть швидкість зменшив, щоб не врізатись угору. «Ну, ти й дала мать, ну й облажала діда!» «А чого він лається?» Відчувши, що щось не так, все ж продовжувала боронитись Володимира. «Та не лаявся твій дідок, Володко, ані трохи не лаєвсь!» «Він у тебе соку», – просив бідолаха. Варей соку означає, хочу соку, ото й цього. «А ти, скажена, такого славного дідулю покинула?» «Воно стареньке соку просило, а ти...» «Ой, не можу, не витримаю!» Витирала сльози від сміху Валентина. «Валюха, ти не іржи, лопнеш!» Заспокоював Валентину Олег. «Ти краще пригадай нашу Ганю, як вона на свого діда наїжджала в перші дні. Пам'ятаєш?» «Репетувала, заберіть мене від цього сексуального маньяка!» «Старому дев'яносто два роки, а він баби хоче». «Свят, свят, що, правда?» – не повірила Зинаїда. «Буває, що і правда. Їхні діди крепкі, крепші за наших». Мені жінки оповідали. «А що їм? Вони тяжко не робили, здоров'я мають, баби хочуть», – буркнула Влотка. «Та що ви, дівчата, вірите байкам? Ну, теж мені маньяк паралізований». Тоганька знову ж таки мови не знала. Трохи почала розбирати, знала, що ворей хочу, а те ти, ворей те, нібито хочу тебе. А дід говорив, Ільте, з артиклем те, чай. Ой, не витримаю, зайшлася в рагу тідана. Не розчула жінка до пуття. Дідуню чаю просили, а наша Ганя думала, що то її хочуть. Ото була б покинула роботу, якби їй валя не розтлумачила. Бо дідук шість разів на день чай п'є, любить чаювати, а ганька маньяк, маньяк, мову треба вчити, дівчата. Отак весело починалася їхня хрестна дорога. Якби ж то знаття, що їх чекає далі. Озвучено на студії звукозапису ОТОС. Львів, 2009 рік.